Tänään on 23. päivä tammikuuta 2009 ja tämä on Tarula podcastin neljäs jakso ja ensimmäinen live. Elikäs siinä kuultiin sen nimistä yhteyttä kuin Bad Monks, hill Two Ways To Be Together. Ja tota, siitä tämän viisin sain, elikkä tuolta, tämä ei ole podcast Music Networkista vaan. Tämä on, löytyy MySpaceista sekä Mixeri netistä tämä bändi. Silloin kun olin... Aivan ekaa kertaa aloittelemassa tätä toimintaa tuossa syksyllä, niin silloin sain muusikoiden nettiin niin pikaviestiä, että voitte käyttää tämän, tämän yhtiön biisejä tuon ihan vapaasti podcastissasi. Ja olin unohtanutkin tämän jo hetkeksi. Kunnes sitten selasin taas omaa muusikoiden netin käyttäjätiliä ja sieltä se sitten taas löytyikin. Ja nyt ajattelin, että voisin soittaa sitä tässä yhteydessä, kun nyt on kyseinen bändi julkaissut musiikkivideon. Eli vuonna 2008 syksyllä kuvattu musiikkivideo löytyy YouTubesta ja laitan sinne sitten linkit tuonne ohjelmatietoihin, niin sieltä pääsee kaikki katsomaan. Itse tykkään oikein paljon kyseisestä musiikkivideoista ja oikein hyvää jälkeä tekevältä. Eipä siinä mitään. Elikkä tämä jakso on nyt, jos olette aikaisempia niin kuullut, niin tämä on tälleen hiukan erilainen, koska Tämä on ihan perkkä uutisjakso. Ota, otin nyt tämän uutisjakson tähän ensimmäiseksi live ihan sen takia, että kaikki live on kuitenkin tässä näin. Ei mene sitten niiden juttujen kanssa niin pahasti ainakaan sekaisin. Eli vielä pari ilmoitusjuttua, elikkä virkkanavalla striimi.net, niin siellä voi kuunnella, siis kuunnella kuin kommentoida tätä lähetystä. Ja sinne kun laittaa eteen Y-A-O-U niin sie, sitten minulla näkyy vähän tummempana tuolla noin ja erotan sen paljon helpommin. Myös skypeellä voi soitella lähetykseen. Ja Skypeen nimi on ihan tarlapodcast kaikki pienellä ja yhteen. Eli Tarula Podcast lisäätte sinne niin, niin sillä päästette sitten skypeellä soittelemaan lähetykseen ja voitte antaa sitä kautta palautetta. Ö, mitään ihmeempiä palautteita ole sähköpostitse tullut ja eipä tässä nyt on vähän taas nyt nappuloita uuteen asentoon ja puheeni saattaa hiukan kuulostaa erilaiselta. Tosin olen nytten toisessa tilassa äänittämässä Eli voi olla, että siitäkin tulee jonkunnäköisiä vaikutuksia. Mutta eipä mitään ihmeempiä. Mennään tämän jakson aiheeseen. Elikkä tuolta tulikin yksi Skype-kutsu välittömästi vastaillaan siihen. No. jos ei nyt ihmeempää, niin mennään sitten uutisiin ja huhuihin. Niitä onkin nyt tullut ihan mukavasti viikon aikana. Näin, elikkä ensimmäisenä on uuti tai huhuna, uutisena on Death, Leopard ja Poison huiltas tai tälleen näin, että ne olisivat lähdössä yhteiselle kiertueelle. Ö, tällaista täällä puhutaan, että Michaels kertoo CNS haastattelussa, että kiertottele tämän kesän tärkein rokkikiertue. Me he tarjoavat isoja hittejä, teemme mahtavan shown ja pidämme lippujen hinnatkin alhaalla. Annamme silti mahtavan esityksen. Odotan innolla, koska olen edelleen musiikkifani. Elikkä tällaista on nyt tapahtumassa. Tuosta vähän tätä tota, noin laskea, ehkä vähän kivemman kuuloinen. Sitten seuraavana on Ray Adamsista juttua vähän. Elikkä jenkkirokkari Ray Adams joutuu jättämään musiikkiuransa sivuraiteelle valitettavasti. Miehellä nimittäin on pieniä kuuloon liittyviä ongelmia. Hän blogissaan toteaa Atlantan keikalla maaliskuun 20. päivä olevan oman hänen bändinsä viimeinen keikka ennen pitkää taukoa. Adams kirjoittaa olevansa kiitollinen bändinsä kanssa kokemista vuosista ja toivon mukaan tarinan tulee vielä lisää lukuja. Niin on kuitenkin pakko hidastaa tahtia, nimittäin kuulo- ja tasapaino-ongelmien ta tasapaino vuoksi. Hän vielä toteaa, en ole hylkäämässä musiikkia, bändiä tai faneja. Rakastan soittamista bändini kanssa, mutta, tämän pitää, mutta tämä pitää tehdä. Elikkä aika valitettava uutinen, koska hän on kuitenkin omasta mielestäni aika hyväkin muusikko. Seuraavana on uutisena, että Metallica on nimitetty Rock and Roll Hall of Famein. Elikkä sinne suurien legendojen rinnalle, kuten The Beatles, ACDC, Led Zeppelin, Bob Dylan ja muita. Ja on myös saanut bändin muistelemaan edesmennettä Cliff Burtonia. Ja he toteavatkin, että Cliff Burton olisi aivan varmasti ylpeä. Mutta eipä tästäkään sen ihmeempiä. Sitten seuraavana on uutisena Sonata Arktikan kitaristi. On soolaalbumia tekemässä. Eli Spider Fam Records on kiinnittänyt talliinsa Elias Viljasen, joka nyt tekee soolotuotantoaan, sanotaan Arktikan ohella. Eli Viljanen on julkaissut tähän mennessä kaksi soololevyä ja nyt on kolmas levy sitten tulossa. Sitäkin varmaan jäämme odottelemaan, että minkälainen levy sieltä on tulossa. Ja mennään eteenpäin. Seuraavana on U2-levyn kanta ja viisilista vähän käsittelyssä. Eli U2 on nyt julkaissut seuraavan levynsä viisilistan ja sitten myös levyn kannen. Tässä hiukan myöhemmin nyt tuli, että livyn kansi olisikin ihan plagiaatti. Elikkä henkkiartisti Taylor Dupre syyttää u 2sta kopioinnista. kopiointi kampiointisyytyksen kohteena on, että olisi hyvin Samannäköinen ja itsekin tätä levyä kattonut niin hyvin samannäköinen levyn kansi. Eli laitan tästäkin linkin tuonne show Eli sieltä pystyy sitten jokainen itse katsomaan, että minkälainen tai mitä mieltä on, että onko se plagiaatti vai ei. Eli... Sitten on Ultimate Gitarin uutinen. elikkä Slipknot on valittu vuoden 2008 metalliartistiksi. Eli eipä tässäkään jutussa mitään ihmeitä lukenut. Että eiköhän sekin. Jatketaan kuitenkin Slipukan parissa. Elikkä nyt on perkussionisti Fenn uskoo ja todennut, että Hän Slipnotista tulisi tunnetumpi kuin esikuvansa Metallica. Ja hän toteaakin. Uskon, että ohitamme heidät, hän aplikoi. Että, no, onhan kummatkin hyvin tunnettuja bändejä. Eli eipä tästäkään, tässä on pikkuisen taustaa sitten tässä jutussa kerrottu, mutta ei mitään todella oleellista. Sitten seuraavana on amerikkalais-tutkimuksesta. Elikkä, on voi se uusio, että talouden lama muuttaisi musiikkimakua. Elikkä, Amerikassa on tutkittu, että nyt kun tuleva lama on sinnekin päin tulossa, niin musiikkimaku tulisi rajusti muuttumaan. Eli osoittaa, että surkeat hiteeksi nousevat tai tämmöiset hiteeksi nousevat viisit ovat useimmin vakavia, jossa on ajatusta ja sanomaa joka ainakin omasta mielestäni olisi oikein hyvä. Eli itse nimittäin tykkään paljon sellaista viisestä, jossa on kunnon tekstiä tälle näin, että ne ei ole vain niinkun euroviisoja, joilla vaan semmoset niinku myyntiperusteet vain. Mutta eipä tästäkään saa nähdä mihin suuntaan tämä nyt. Sitten kehittyy. Jatketaan kuitenkin tämmöisellä lama-aiheisella asialla. Eli kirjoitetaan myös, että olisi tuossa muusikoille mustavuosi, joka on ainakin hyvin todennäköistä vertaa edelliseen lamaan. Eli aika selvä asia kuitenkin omasta mielestäni, että... Suositut tai tämmöiset vähemmän suositut artistit niin eivät varmasti saa yhtä paljon keikkoja ja eikä ihmiset käy sitten lama-aikana niin paljon kuuntelemassakaan ja säästävät silleen levyjä. Eli minusta tämä on kuitenkin aika itsestään selvä uutinen, että eipä käsitellä sitä kuitenkaan enempää. Sitten. Huhutaan, että Metallica ja Guns N' Roses olisivat lähdössä yhteiskiertueelle. Elikkä metallikan jäsenet harkitsivat vakavasti yhteiskiertuetta toisen rocklegendan Guns N' Rosesin kanssa. Metallica on tunnustanut kunnareiden innokkaaksi paniksi ja bändi on myös ylistänyt kollegoidensa uutta levyä. Ja he toteavatkin, me olemme... Kiertoa eläimiä rakastamme keikkailua, joten koskaan ei voi sanoa koskaan. Kaikki me neljä rakastamme Chinese democracya. kertoo metallikan rumpali Lars Ulrich. Eli kysymys kuuluukin. Haluatko hän kiertää maailmaa meidän kanssamme? Metallikan kitaristi Hämmet puolestaan toteaa. Ja voisi se olla ihan Hienoakin, että tekisivät yhteiskiertojen ja saa nähdä sitten mitä siitä seuraa. Mutta seuraavana on uutisena apulanta yhtyöstä ja Tuukka Temosesta. Elikkä Apulannan ex-jäsen Tuukka Temonen on tehnyt pientä niin kuin paluuta bändiin ja on ohjannut heidän uusimman musiikkivideon. Tuukka toteakin, että on kunnia saada tehdä Apulannalle video. Kiva päästä pitkästä aikaa vanhojen kavereiden kanssa tekemään töitä. Tuukka kommentoi. Ja single julkaistaan sitten neljäs päivä. Eli tällaista Apulannan suunnalta ei sitä tiedä, vaikka tekisivät enemmänkin yhteistyötä. Seuraavaksi... Hei, tuolta tulee pieni skype-puhelu. Eiköhän oteta se tähän väliin ja sitten sen jälkeen jatketaan uutisia. Heipä hei, kukas siellä? Moi. No moi moi. Olikas mitä asiaa? Hyvää lähetys. Kiitos, kiitos. Hienoa, että joku vitsi kuunnellaan. Joo, joo tämä on ihan hyvä lähetys. Joo. Oletko paljon kuunnellut näitä podcasteja? Onhan noin jostain toisesta jaksosta lähtee kuuneltyä. Joo, joo. Eli ihan aktiivinen kuuntelija siis. Onko mitään ihmeempiä vai... No, tulee vähän viiveltää puhe. No se ilmeisesti hiukan tulee nimittäin täällä on aikamoiset reititykset. Elikkä täällä menee pyyhaaristi erasti ja ohjelmia menee ja niin edespäin. Mutta se on ihan normaali. Kuulostaa vähän sekavalta kun puhuu ja sit on radio takana. Joo, elikkä siinä on just se että radio kannattaa laittaa hiukan hiljemmalle. Niin kun aikaisemmissa jaksoissa totesinkin, niin on todella haastavaa, kun itsellä oli vähän sama ongelma. Eli tuli oma puhe pienellä viiveellä ja siitä ei sitten tulla yhtään mitään. Mutta nyt olen saanut tämän latenssiongelman aika hyvin voitettua. Joo, tota, kuinka kauan tämä lähetyksessä kestää? nyt on... 28 näyttää oma kello, että tuossa on uutisaiheita vielä jonkun verran, että varmaan kokonaiskesto on 40-45 minuuttia, että Joo. Niin kuutta pyritään ainakin sitten lopettelemaan, että ei mene ihan koko iltaa. Joo, no me tästä kahveja ja kuunnellaan saman live-lähetystä. Joo, tehdään näin. Okay. moi! Moi moi! Siinä siis oli Henkka puhelimessa, mutta eiköhän jatketa näitä uutisia ja huhuja. Elikkä... Bruce Springsteenin albumin voi kuunnella... oho, nyt hävis tuo Hingle tuot noin. Näin. Elikkä Bruce Springsteinen albumista puhuttiin, niin voi kuunnella jo ennen julkaisua ihan etukäteen internetissä. Ja laitan sinnekin sitten linkkiä. Elikkä sen maapallon. Ja nyt oli Obaman juhlallisuuksessa oli ainakin. Ja sitten on kesällä vielä tulossa Tampereelle esiintymään. Niin Suuressakin mediapöörityksessä, niin albumista ja se julkaistaan 24. päivä. Ja on äänitelty Los Angelesin Cheryssa ja eipä täällä uutisessa muuta. Elikkä mä laitan tästäkin linkit tonne show elikkä sieltä pääsee sitten kuuntelemaan. Ja niin kuin äsken jo mainitsinkin, niin Springsteen tulossa tuonne... Tampereelle kesäkuussa, elikkä toinen kesäkuuta olevan päivä, joo. Niin, Princeton tulee heittää Tampereelle keikan ja on arvioitu, että liput maksavat 73-79 euroa ja niiden myynti alkaa maanantaina 26. päivä elikkä ihan juuri ensi maanantaina, joo. Elikkä jos kiinnostaa, niin ja kuuntelemaan Tampereelle sitten. Sitten puhumme tuosta viime jaksossa Niskalaukauksen ja heidän tuostaan stään perunkirjoitus joka julkaistaan 2 kahdes... Se on julkaistu jo! Tammikuun 21. päivä. eli jotkut on saattaneet jo katsoakin sen viime Joo. Siinä oli 80 päivä tullut tämä juttu, niin se on heti seuraavan päivän julkaistu. Elikkä yhdeksän tuntinen rautiase ja trian niskalaakauksen DVDn. perun perunkirjoitus on suurelta osin yhden miehen käsialaa. Ja se yksi mies on Risto Ja hän on vuosimittaan mittaan nähnyt paljonkin niskalaakauksen kekkoja, niin kameran takaa kuin äänittäjänkin paikaltaan. Perun kirjoituksella Pohjonen on leikannut, miksanut, editoinut omien taltioidensa sekä lisäksi merkittävän osat muualta hankittua ääniä, ja kuvamateriaalia. DVDn sisältö on suunniteltu taiteellisen linjauksen mukaan ja siihen on kuullut niin ikään myös pohjolainen. Pohjalainen kertoo idean dvd teosta lähteneen Timo Rauteessa Trio Iskalaakauksen ja Heinula Sinfonietta yhteistaltionista elokuussa 2004. Ja hän toteaakin, että kun bändi muutamaa kuukautta myöhemmin jäi lopulli, lopulliseksi osoittautuneelle tauolle, Timo alkoi satunnaisesti pyöritellä ajatusta, Keikan julkaisemisesta. Tilanne oli kuitenkin sillä, että hieman herkkä, kun bändin tulevaisuudesta ei ollut tietoa, että päätöstä DVDn tekemistä valvottiin aika lailla. Alkuvuodesta 2007 tuotanto voitiin lopulta pistää käytiin. Tilanne oli muuttunut myös siltä osin, että tiedettiin trio Iskalaikaksen ajan olevan ohi. Tässä oli oogisena seurauksena se, että DVDn sisältöä pohdittiin, Useamman kerran ja todettiin, että pelk pelkän Heinoa Sympponeetan keikän julkaisun sijasta on mielekkäämpää yrittää kasata vähän laajempi. Ja tämmöinen respektuaalinen re näkemys aiheesta, kun erilaisia arkistomateriaaleja kuitenkin oli ja sitten niitä käytiin penkomaan paljon laajemmin. Kävi ilmi, että käyttökelpoista materiaalia itse asiassa aika paljonkin. Sitten Timo ja Perni Jarkko, jotka ovat katselleet hommaa päältä päin, päältä bändin puolesta, olivat sitä mieltä, että kun kerran lähdetään, niin putsotaan sitten pöytä oikein kunnolla ja tehdään oikein kunnon DVD. Perun kirjoitus DVDtä on esitelty MySpaceissa My pieniä pätkiä ja sitten oli se katselutilaus, johon linkkasin, olisi ollut ensimmäisessä tai toisessa jaksossa. Ja palautekin on ollut ihan pelkästään positiivista. Taitaa olla niin, että sisällön suhteen ainoa kriittisesti huutava ääni erämaasta olen ollut minä itse. Tietenkin asiaan vaikuttaa sekin, että esimerkiksi Timo ja Jarkko ovat seuranneet materiaalin työstöä pitkin aikaa ja ovat voineet ottaa asioihin kantaa siinä vaiheessa, kun sorvi on ollut vielä käynnissä. Heinoa Sinfonia tämän osuus on kyllä oikeasti hankalin editointi, urakkani ikinä, johtuen siitä, että osa raakamateriaalista oli osittain turmeltunutta, koska kuvauspaikka yksi. Kuvauspaikalla yksi kameroista haukkasi pahasti kosteutta. Erikoisuutena tallenteelta löytyy muun mm. muassa Jarkko Maasatikaisen surupuku biisi Demoversio. Nyt se on ilmeisesti sitten kaupoissakin. Itse en ole vielä käynyt katsomassa, että löytyykö se, mutta... Jos joku on muuten katsonut tätä, niin voi laittaa palautetta siitä, että minkälainen on. Saa siitä ihan tietysti arvostelunkin tehdä mielelläni, otan tällaisia vastaan. Sveitsi sitten lähettää Euroviisuihin listapoppia ja Valko-Venäjä nuorta komeutta. Eli nyt Euroviisu. Mylläkkä jatkuu ja Suomessakin esikarsinnat pyörivät kovaa vauhtia. Sitten täällä on hiukan kerrottu, minkälaiset bändit ovat, mutta en rupea. Laitan siitä linkit myös sitten, että jos kiinnostaa vähän käydä kuuntelemassa, minkälaista poppoota, sveitsiläiset ja valkovinnalaiset lähettävät, niin laitan sinne linkit. Myös on Viron ja Espanjan nämä kyseiset. Biisit, mitä ollaan euroviisussa niin sieltä löytyy myös. Elikkä laitan nekin, elikkä Euroviisu-poppilinkit, niin sieltä voi käydä kuuntelemassa. Sitten vähän ikälämpää, elikkä Lontoon Lontoon legendaarisin keikkapaikka. Astoria sul on sulkenut ovensa. Se on niin tunnettu, tai Aston, siellä on muun muassa esiintyneet 30-vuotisen historian aikana Nirvana, U2, Rolling Stones ynnä muita. Ja astonia puretaan paikalle ja rakennetaan juna-asema, joka yhdistää raideliikennettä Lontoon keskustan sekä kaupungin Itä- ja Länsipuolen kanssa. Että sitä ei sitten enää ole. Runa-asemat vaan valtaavat hienoja soittotiloja. Sitten on Deep Hublista vähän juttua. Eli he ovat tulossa Tsekissä järjestettäviin hiihdon MM-kilpailuihin niin esiintymään 18 kolmatta. Ja tämä esiintyminen on 18.3. Eli pitäisi myös näkyä sitten Suomen televisiosta nämä avajaiset, jossa esiintyminen on. Itse ainakin katson tämän kyseisen avajaiset. Että jos kiinnostaa katsoa purplan keikkaa tai muuten olette hiinnosta kiinnostuneita, niin sieltä sitten. Sitten on itsestä ainakin todella iloinen uutinen ja myös eiköhän noiden bändin ja soittajien mielestäkin. Elikkä on otettu aikaisempia keikka-aikatauluja käyttöön Turussa. Ja soittajat ovat uudistuneet myös Tampereella jo vähän aikaisemmin. Elikkä siitä on tullut oikeastaan vain positiivista palautetta kertoo Turun klubin Päällikkö Tahvanainen, eli myös Helsingissä sitten on tätä tapahtunut joissain paareissa, eli Tavastialla on niinkin tämän loisen jutun mukaan. Elikkä siellä alkaisi kello 21 21.30 jo arkena. sitten ja sitten viikonloppuaikatalut pysyvät ennallaan. Tätähän on paljon jo tuolla Keski-Euroopassa, muun muassa Saksassa. Niin sieltä löytyy, että pystyvät tuota, tai aloittavat soiton hiukan aikaan. Meidän artistitkin pääsevät aikaisemmin sitten nukkumaan. Yllättävästi meillä on aikaa tuossa. No, jatketaan. Niin oli ohjelma on nytten valmis. 12.-14. helmikuuta Helsingissä järjestettävät messut, niin siinä on ohjelma nyt valmiinaa. valmiina. Siitä laitan, lip... laitan linkit tonne ja sieltä on nyt ne lippuhinnat ja kaikki tällaiset löytyvät, mutta en rupea nyt niitä luettelemaan, kun kaikki eivät sinne kuitenkaan pääse ja kaikki ei välttämättä edes kiinnosta niin ja aikakin rupeaa sen vetä. Eli jatketaan vaan eteenpäin. Seuraavana on messuja. Jatketaan musiikkimessut kilpailemaan musiikki- kautta mediatapahtuman kanssa. Otsikoita pois. Eli käviäksi odotetaan tällaisia musiikkia harrastajia, amma, tällaisia sekä alasta kiinnostuneita kuluttajia. Helsingin musiikkimessut järjestetään ensimmäistä kertaa lokakuussa. Tapahtuman tavoitteena on toimia koko musiikkialan kohtaamispaikkana. Tampereella vuosittain järjestettävä musiikki- media seminaari, saa siis rinnalleen tällaiset musiikkialan messut kilpailijakseen. Elikkä sinne sitten, jos vaan kiinnostaa ja niin edespäin. Sitten eput on lähdössä Lontooseen ja kekkaan. Loppuun myyty, Elikkä normaali ainakin kiinnostaa näiden mukaan Lontoossa, mutta laitan linkit tuolla nesta.netissä, siellä on koko keikka-aikataulu, missä Suomessakin keikkailee, ja sitten huipentuu näköjään 11.3. The Thousand Club Lontoossa. Elikkä siihenkin linkkiä sitten on lisäkeikka, eli Johnny Winter on tuossa Suomeen, eli hän saapuu 3. kesäkuuta ja on alkanut myynti jo menolipussa, mutta lippupalvelun myynti käynnistyy vasta 26.1. Eikö nyt tulevana maanantaina. liput maksavat nyt 54-59 euroa. Ja jos kiinnostaa, niin sinne sitten. Sit on yllä ja Deep Purplesta vielä vähän juttua. Elikkä taas Ultimate Guitar-uutiso, että yhteiskiertoa, yhteiskiertoetta Siihinkin, sieltäkin löytyy keikka-aikataulua vähän ja vastaavaa, laitan sinnekin linkin, eli kaikki, keitä kiinnostaa, niin voi käydä sieltä lukemassa. Se on, sit, se on valitettavasti englanniksi, että jos englantia ei ole välttämättä hanskassa, niin voit jättää hiukan ongelmia, mutta eiköhän se sitten. Seuraavana on, levyjä jatketaan, niin täällä levyistä puhutaan, niin Hanna Pakarisen Uus levy, nyt. sehän on nyt mennyt suoraan alelaariin. Nyt kun on levyt aleet, niin pakkohan se oli sitten sekin laittaa alennusmyyntiin. Ihmettelin hiukan, että kuinka levyyhtiö nyt tälleen on tehnyt, että ajottanut julkistuksen ihan huonosti, mutta Hanna kommentoi sitä, että ei siinä mitään, fanit voivat ostaa halvemmalla nyt levyjä, että pahan sitten ainakin keikalla biiseen sanat kunnalla, mutta tällaista. Sitten seuraavana on Lars Ulrichista ja N Rosesista juttua. Elikkä Lars laavistaa jonkin aikaa sitten jo huuksi tullut että olevansa Better-videolla mukana. Julkaisua jouduttiin siirtämään, koska Lars ei ollut hyväksynyt naamansa käyttöä videolla. Tuoreen radiohaastattelunsa mukaan Lars on myöntänyt olevansa mukana kansan kunnaripätkällä. Hän on myös kuullut kyseisen huuhun, mutta ei ymmärrä sen alkuperää. Mies myöntää saaneensa Gunnarin suunnalta tiedustellut parista pätkästä, joissa hän esiintyy. Annoin suostumukseni muutamaan klippiin. En tiedä, mistä väitteet videon julkaisun vi viivästymisestä minun vuoksi ne ovat peräisin. Haluaisin kovasti esiintyä myös Guns N' Rosesin videolla. mutta on viisi viisini kyseisellä albumin, minusta Axl Rosesista ja bändi kuvaa joiltain keikolta. Toivottavasti pätkät päättyvät lopulliseen videoversioon. Ja hän huuttiin aikaisemmin, että nimmaari puuttuu ja vastaavaa, mutta en tiedä, mikä siellä sitten kiikastaa, että No, toivottavasti video saataisiin mahdollisimman nopeasti pihalle. Sitten Sweden Rock risteilee raskaasti, Eli Minnellä, Tukholma, Turku rakataan 2 kolmas huhtikuuta. Ja Laiva on silja Galaxy, ja lippuja voi kysellä Tallinkin ja Chilia Lainelta. Esiintyin ovat muun muassa Chet, Chet Toppia ja Urial Heapia ja Johnny Winteria ja Europea ja tällaisia. Paljon siellä esiintyjä muitakin, mutta tässä ehkä näitä merkittävimpiä. Sitten on David Bowie. On Studiossa jälleen nän kertoo vähän ihan omilla webbisivuillaan. sivuillaan että sieltä on varmaan levyä sitten tulossa Mutta tästäkään ei mitään ihmentää tää vielä Sitten on lisää vähän keikkoa Elikkä kauhean raskas Juhanus etsii bändejä Elikkä Kauhean NummiRock-järjestyksessä on 23 on perinteisesti juhannuksena ja sinne voi lähettää cd-muotoon pakatun materiaalin 13. .2. mennessä osoitteeseen demo setä nummijärven tie 385 61 910 nummijärvi Elikkä jos haluatte sinne esiintymään, niin tuonne sitten vähän matskua, niin voitte päästä. Sitten on Lappeenrantalaiset vähän uutista, elikkä kotiteollisuus on tekemässä uutta levyä ja nyt on levyä kuin videota, ja sinne on mahdollisuus päästä mukaan. Eli 9 aamussa torstaina 22.1. kello 90 oli tästä puhetta, ja kotiteollisuuden nyt uusi albumi oli 18. helmikuuta, ilmestyi. Kaiken kukkuraksi, tästä kun puhuttiin yleäksellä niin järjestää kilpailun, jossa pitää keksiä, millainen musavideo uudelle mahtisanat biisille pitäisi tehdä. Palkinnoksi voittaja saa roolin kotiteollisuuden uudessa mahtisanat musavideossa, joka kuvataan täällä Lappeenrannassa keskiviikkona 22.1. Elikkä nyt ihan juuri. Sinne mahtisena videoon, niin sinne pitää laittaa mm. Joo. Sanotaanko täällä ohjeita? Ei täällä sanota, että miten sinne pääsee. No. Yleisen sivulta varmaan löytyy lisätietoa! Eikä tossa uutisessa ole, enkä itsekään huomannut aiemmin, katsoa, että kuinka sinne pääsee, mutta web webbisivulta varmaan löytyy lisää infoa siitä, että kuinka pääsette osallistumaan. Sitten on tällainen Nokia-aiheinen juttu, eli tota, Nokia on ilmoittanut tehneensä usean eurooppalaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa sopimuksen yhtiön Gomez Music-konseptin tiimoilta. Elikkä sieltä mukana on myös Suomen teosto, joten Commerce with Musicin Suomen ranta on otettu yksi lisäaskel. Gomez with Music mahdollistaa Nokia musiikkikaupasta kaiken sisällön lataamisen ilmaiseksi, kunhan ostat sellaisen Nokian puhelimen, jossa on tuo ominaisuus mukana. Latausoikeus on voimassa 12 tai, 12 tai 18 kuukautta puhelimesta riippuen. Lataut piiset ovat käytettävissä myös tuon ajanjakson jälkeen. Käyttöoikeudet eivät siis lakkaa, kuten yleisesti on nykyään käytäntöönä tilauksen loputtua. Eli tämmöinen palvelu on tällä hetkellä käytössä vasta Iso-Britanniassa, ja Singapuurssa ja Australiassa. Että voi olla, että tämä tulee nyt! Suomeenkin, mutta tässä näyttäisi olevan kaikki uutiset tältä erään. Tuo luuppi nyt jostain syystä pätkii tuolla hiukan, en tiedä mistä johtuen. Mutta siinä oli tämän kerran kaikki uutiset ja huhut. Elikkä Siirrytään varmaan seuraavaan osioon, että meillä oli Kysymys, laitetaanpa tuota hiukan tuota, tuota hiljemmalle. Noin. Ehkä laitetaan. Noin. Eikä meillä oli kysymys tuossa noin. Missä syytä mylöllymän. Mitäs mä kysyin? Niin, että vaikuttaako äh, keikall, tuleva lama keikalle nähtamiseen. Vastausvaihtoehtoina oli Kyllä, ja ehkäpä, ja tulokset ovat tämmöiset. Eli 25 tuli vastauksesta, että ehkäpä, ja reilun voiton vei 75 prosentilla. Ei. Kyllä vastauksia ei tullut yhtään, joten ennäköisesti ainakin porukkaa riittää tuleville keikoillekin. Mutta taisin mennä tuonne palaute Eli Elikkä palautettahan voi lähettää kahdella tapaa. Tai on näitä useampakin, mutta sitten kahdella tapaa. Elikkä voi näyttää osoitteeseen Tarla-podcast, vippies.fi, joka ihan tekstinä tai sitten audiopalautteena, joka on toivottavampi muoto. Elikkä laittakaa todella mielen jotain vastaan palautetta, laittakaa sitä tulemaan. Elikkä tänne vaan ihan kaikkea risuja ruusuja, mitä tulee vaan mieleen. Niin juttuehdotuksia, jos haluatte jotenkin osallistua ohjelman tekoon, niin sitäkin voidaan harkita ja källäistää. Sitten on tämä haastatteluosuus, jota olen nyt useasti ruinunnut. Elikkä jos teette musiikkia tai muuten otette jossain bändissä, niin voisitte ilmoittaa tuon haastateltaviksi. Tekisin tuon skype-ohjelman yli tämmönen pienen haastattelun ja soittaisin sitä sitten tässä. Ja voisin tehdä oikeastaan niveäkin sitä, jos se vaan jotenkin passaa. Elikkä sitten vaikka vähän jotain perustietoa tänne Osoittaisin Tarla-podcast, i, p, -P -I e, piste, sitten olisi, minun on helpompi rakentaa tätä haastattelua ja laittaisin sitten esimerkiksi kysymykset takaisin siitä, niin voisi vähän valmistautua, mitä tulen kysymään. Oihelman nettisivut löytyvät osoitteesta tarulapodcast.arkku.net ja jakson tiedot löytyvät osoitteesta tarulapodcast.blogspot.com ja sieltäkin voi laittaa sitten jaksoon aina kommenttia, luen ne myös. Sieltä löytyy myös sitten sivupalkista tällainen vieraskirja, se lukee punaisella, siihen voi laittaa kommenttia ja... Voiko sitä muuta? Mm. Feed löytyy kans sieltä, eli jos haluatte kuunnella tai ladata tämmöinen podcastina. Eli löytyy sieltä. Myös löytyy tarolapakkos.arkko.net ja kiitokset streami.netille, joka tarjaa tämän live-ohjelman. Sitten nyt. Arkku.netille netille se tarjoaa tämän kotisivutilan. Hotspotiille sinne on hyvä kirjoitella. No, jakson tiedot, eli sinne vaan ja öö, muita vielä. No, kaikille, jotka osallistuvat jotenkin tämän ohjelman tekemiseen, niin kiitoksia. Sitten olen huomannut, että tuttimiesissä, on terveisiä vaan tuttimieille. niin olen huomannut, että he ovat useasti. Tarla-podcastia, ja olen sitten huomannut, että minä olen maininnut tuttimiehiä kertaakaan. Elikkä tämä seuraava biisi niin on soinut tuttimiehien toisessa jaksossa. Ja päivän nyt ottaa heiltä, ja he ovat vallinehti, niin vähän niin kuin kiitokseksi siitä. Ja yritän nyt kovasti mainostaa, että kuunnelkaa tuttimiehiä. Eli eipä tässä varmaan tämän enempää. Laittakaa palautetta. Seuraava jakso tulee ensi viikon torstaina näillä näkymin luultavasti stream.netissä. Eli turin tekenään senkin myös sitten liveenä. Tämäkin ja tulevat jaksot ilmestyvät podcastina ja sen voi ladata sitten tuolta joko öö, Blogspotin sivulta tai sitten tuolta arkkup.netistä sivulta, sieltä tarvilla podcastin Ja nyt löytyy myös katsoen viime viikolla, että on hausta. Eli nyt löytyy Aitunes toren hausta myös, eli sieltä pystyy käymään kansiamassa. Mutta mikä laitetaan tämä viimeinen biisi tässä nyt sitten soimaan. Eli tämä on sen niminen artisti kuin Mukana Koel sen niminen biise kuin your Truth. Hannu kiittää tältä erää ja toivotaan että hommat lähtee tästä nämä live livejutut pyörimään oikein kunnolla. Elikkä kiitos kaikille erkis Kiitos Henrille, joka soitit lähetyksen. Ottakaa Henristä mallia. Elikkä tänne vaan puhelua tulemaan niin päästään oikein kunnolla jutustelemaan. Elikkä Paitetaan viimeinen biisi. Hannu kiittää. Hei. Mikä tällainen jakso tuli nyt sen sitten tästä ensimmäistä livestä. Hienot seitsemän kuuntelijaa oli, kiitos kaikille, jotka jaksoitte kuunnella. Tämä tulee podcastena nytten varmaan tämän illan aikana, kun ehdin tämän laittaa pihalle. Hannu lopettelee tältä erää. Moi moi.